أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وسلاة وسلام على من لا نبي يبعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُمْ سَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى يا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله عليه سيدنا, سيدنا, سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وماله وسلم عليهم <تصفيق> زمام قابل الاقتصاد إذ من المسلمون تاس خدمتك مالا قرآن پاک یو آیات مبارک تلاوت کا تدی آیات مبارک کی اللہ جل جلاله تول مخلوقات تا تول انسانان تا یو خبری طرف تا متوجه کی او عام ټول انسانانو ته خطاب کوي جارا علماء مفسرین د دې آيا خلاصه مضمون دار اواسي مبادله اله الخير مبادله اله الخير د خير کارونه په ډېر کول زر کول پر خدل نه تال مټول نه پک یوه د خیر کارونه دی چې مون عقل ولخیر وای یوه اله خیر کارونه دی چې الله جل جلاله او د هغه ټول پیغمبر ورته خیر ویل زمون عقل ناقص ده فل یا هازه صحیح ادراک سیم په زندل د خیر مون نشو کولی نو اصل خیر ګام یابترین خیر الف نونیسا یا کو خیر دا هر ان چې الله کوم خیر وی لینا او دی الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خیر وی لري کوم سی چې الله جل جلاله او دا هر خپل پیغمبر شر بللایره هغه شر نه اگر کزم عقل وې چنا خیر نہ ماشاء یاو انسان خپل حقیقت باندې خپل ځان باندې سوچ کوي او داږي سوچ په ارانا کې انسان خپل ځان او په ځیني چې زه قدم په قدم کمزوري قدم په قدم محتاج اوزاما حرسہ چې دي دا نقصان مالت. او کل چې الله جل جلاله د ذات اقدس او د ذات علی سوچ او تصور انسانو کی الله جل, جل, جل جلاله لسون عظیم شاندار الله جل جلاله رب العالمین دنا ټول مخلوقات پروردګار ده د خدای پاک سو نه لوی شاندار اوభుویت او د خدایي د سو لوی معبود د انسان دا وای چې زک انزور یو الله ته محتاج یم ز زعیف یم اګه تعقد ترین ذاتي الله جل جلاله د هغه هر قدم کې هر ساعت کې هر وخت کې محتاج نو سوچ کی دا انسان چې دا سزا ماسا را دی دا طول رب العالمین جل جلو مال را کری دی الله یا اللہ جل جلو نعمتون پا ماوان دی دا دار یا اللہ جل جلو رحمتون و بارش باران پا ماوان سونا لی اللہ جل جلو لوی فضل او کرم ما رب تا متوجیر ہے نو چه خدای پاک ما را دوم را خیرگوڑی کری دی چ شپ اورز دی الله <سؤال> د نیامتونه پاید او پرته خورم ده الله <سؤال> سکم ده الله او د مهرسله الله دی الله حجج الپزم کی د زیګم یا الله حجج الوبسکم سو نه نیامتونه الله تعالی کریم نو خود به د انسان پزم دا خبر راشی چې خامخه ضرور به د لوی رب العالمین جل جل پما باندې او چې دا هغه حق پر کول پما باندې لازم او ضروري دي چې الله جل جلاله ظلمات او نه اهم پیغمبر نه وي اهم ما به ان شاء الله د خپل عقل کو زور دا خبره معلومه کړي وا چې یو رب شته چې هغه پما باندې حق ده بنزي دا حق ادا کوم ضروري اوس جواب سره خصنگ به حق ادا الله جل جلاله پڑھی آیات مبارک د دې سوال جواب منتخبین وصعروا الی مغفرۃ من ربکم تاسو دی الله جل جلاله طرف ته منډه کې کلم پزړه کې اغه عبادت شوق دی الله جل جلاله باندې شوق راغی مصدر الله حید دا دی اللہ عبارت دی اللہ حجر دل اتاعت و پیغمبر علیه صلاة و السلاة مبارک تعلمات دا غی سنت پر پل زندگی کی را دا دی اللہ دا ربوبیت حق دا سنت ده انسان طاقت دا دا دی اللہ دا عظمت حق دا سنت ده انسان طاقت دا نو اللہ حجر دلو اتاسو نیکی طرف تا مندک سارعو الی مغفرت مغفرت تا پا منڈا پا بیڑھا بیڑھا جل از جل مغفرات طرف پا منڈا کی تو اقبلو گناہونو نا اگا بخنر اللہ نا اغانے اقبلو گناہونو ندامت او پیش مانتی یا رب العالمین جل جلو تذکارا کی وہ جنتی نو پا دنیا کی د مغفرات طرف پا منڈا کیس پا د ته موته و او د عبادت ډیر اخلاص او شوق سره الله درزان او پاره اوكي او په دنیا کې نیک انال کون د حقیقت کې جنت وساروا الى مغفرت من ربكم وجنته په دنیا کې موږ ارنال کول د الله جل جلاله او د حق د کلي پیغمبر تعاليمات منن عمل کرا وسل دا حقیقت کې جنت دا جنث دا ګنا او نزال بچ کول دا ګنا او نزال بچ کول د پیغمبر عليه سلام والسلام د سنتو د مخالفت نزال بچ کول دا په حقیقت کې جنت او دیاللہ او دا غیر اخوری پیغمر مخالفت بحقیقت کی جہنند سالعو الی امخورت من ربکم و جنة ارض و و الارض اعدت للمتقی لاجنیت دا در پیشوین متقیان و نپارن نبوری دو یو زر نظر کولدلیک اعمال زر نظر نيك أعمال كول أو كم دا إنسان نباد أعمال وشي قناهون وشي جل أس جل دا أغينا طوبة ويستن بيتمصارعات وي مبادرت والآيات كاللح فرمه فاستبقوا إلى الخيرات دوما خبر هذا جتاسو مقابلة ريس ريسو مقابله ميج د خیر پا کارون کوي کوئی پا یو بلوانی زان مخ کی کوئی پا یو بلوانی زان مخ کی کوئی نو خدای پاک پا دیدوالو آیاتونو کی مون ندو خبرو متالبه کی یو چنیک اعمال اغا جل کول زر نزر او دوم مون منس مقابله میچ او ریس اغا دا اعمال پا بنیاد بانید یو بلبا نظام مخ کی کوم یو مسلمان او مومن مون ګور چې هغه جل جله له بندګی عبادت کئ اطاعت کئ د الله او د هغه رسول پیغمبر نموږه د کوشش وکړو چې زه هم د دینه سیات عبادت وکم یو څلای نه ګناہوں نه ځان مسلمان او مومن نبل مسلمان او مومن الله تعالى بده دیو فستبقو الیلخیرات زانو نمخیق زان مخیق فستبقو الیلخیرات در شیطان پا دوکی کلانا شی در شیطان کافر تا یو شان تا دوکا اور او مسلمان لبل شان تا دوکا اور کافر خویا سیخ پا دوست دیو مومن تا دوکا د سينو ورته چې دا مونږ څه ول بد کار ده د سينو چې دا حرام کار خه کار ده حلال کار بد کار زکو بری خو کافیل کوي او دا خو مومنده سورتوي نه خير ده نه مونږ مخوا دکانداري دا ګا اوه خير کچمت یری شي فرق نه کوي باټ کوي وکي تالمچول ورکه نوکه کی او چې دننواله خبره سواته پاتشي دا واره بیا په ژوند کې هم ناراضه د شیطان د نیو اعمالو دوکه مومن ته پدی ورکه تیتلاوت صوت پیدا شي نه ده لوي منه سه کې اوس پریره باکه بهو کې ما ذکر کې بهو کې شیطان مومن نه دوکه مامه سلمانان وروړو دا, دا انسان عمر دیر عزیز دا. دیر عزتمند دا. دا که منگ عبادتو کتیر کو هم تیری گی. او که پا گناہونو که متیر کو هم تیری گی. او که پا غفلت که متیر کو هم تیری گی. دا دا, دا برفت سانچی پا شانه بانده دا. برف نوی برفت. اسانچی چیم. دا برفت وارد. دا کتپ او بو کیا چی استعمالی؟ اهم استعمالی گی. او کاسی خیهم. لگا دا تا دا انسان دا زندگی دا قشان تا دا, دا زرکی د نیک اعمل یو دا عیه او میلان پیدا شو عمل اعمل کوم نفنو نکوم تلاوت کوم ذکر کوم دا میلان پیدا شو شو پیدا شو نو بس داریک سروک او دا ماه چهو بات که بیچرت او کم بطن لگی ای بات که بزونده ای او که ژوندې وی کې رای شي دا شولت بیا پاتې نه وي که ژوندې وی کې رای شي دې نه فلونو شولت پاتې او کله چې هغه حرات موافق نه وي چې په نوافل وکي دی الله جل جلاله ذکر وکي تهجد پکې وکي نو عبادت پکې وکي داداته یو عمل شاو چې د یو انسان په جوړو کې راشي او دنيت اعمال او ميلان دا انسان پا ضرور کی راشی دا ای مهمان دا مهمان دا چا مهمان دا دا اللہ جل نجلوه مهمان دا انسان ضرور دا دا اللہ پا قمزوی قدرت کی دا او دا انسان پا دیزرو بانی چی اللہ میلان او شاک دا عبارت او دا بندگی دا ندادی اللہ الجلوجل جل اترابنا یوم مهمان اسساس اندتران او دذی مهمان او دذی ملمان خاطری مدارات پکار دی دی احترام پکار دی دی عزت پکار دی دی چان مهمان دا دی اللہ مهمان دا دا رب العالمین مهمان دا. دا خالق او دمالک مالک مهمان دا اسساس رکی مهم کر او صدر نواری چوکا نفرنا او کذیکر السلام السلام او کنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زندګی تار باندې زندګی تیر دا کنه انه تورو باصا د خپل اعمال او د اخلاق او اصلاح کوششو کنه شروع دا د میهمان حق کیไร شي کته د میهمان حق ادا نه دا میهمان بیا ناراضه دا قانون اندازه سي خلق دي صدا د میمنو احترام نکي او بیا سون قابل قدر میهمان چدي الله جل جلاله طرف دراشي او زمون د زونو په دې بيټکي ميل ماشي او مو ولا اذن ولا چي ور کو نه ولا روټه ور کو او انورتا عليك وينه ورتا سلايك وایسمنا ولا وایي بلکي الټا نفرکتو داږي په تقاظا عمل نه کو نه يومه ما دي باقي خلک د صلاحا او دنيکان دولما کی دو او مجلس کې کینی دا عارفه زړه کې او داعیه پیدا شي یو او شوق پیدا شي چې سبا دېته با ان نفس مخالفت کو او ظاهر او ذاتي اصلاح وکو اخلاق او اعمال اصلاح وکو ولا معرفه مې بس شروک و د سمع چې پر کی فرصت کې بتاکو پر څه پاتنه لګي پر مطلع قرآن با شروع قووو بقى الله الجلد والتوفيق شامل حال شئ اخدا يبقى لتوفيق برك ذكي الله مهمان احترام دهوك اولي الله جلد مهمان احترام ده الله امي احترام دا. او چاة الله جلد والاحترام و اكرام الله احترام و محتاج لنا قد ما تعالى بندگي اغشان دارت الله اعزاز و اكرام با اعمال او ده گناه نظام بجم مفتشفه اصحاب رحمه الله فرمای چا زه په یو ټیم کې دوا کار وکولې شه نو چې کله د درم کار ضرورت پیدا شي اغه م په نه کوم که یو ټیم کې زه دوا کار وکوم نو د یو درم کار ضرورت پیدا شي نو بیا د هم په نه کوم دی الله چې جلو شاندارا چې دا قدد دو کارونو په ټیم کې زم ما دري کار الله پوره کوي سبحان اللہ جلد المطالبہ نسارعو الى مغفرت من ربکو واسطبقو الى الخیرات فاسطبقو الى الخیرات مقابلہوکی مقابل پا لیک اعمالوکی دا یو بل او عچلت مقابلہ او میج او ریس دا یو دا خیر پا کارونوکی دا پا دا مطلوب دا دا قران او دا حدیث مطالبه دا ده چې تاسو مقابله تاسو ریس تاسو په یو بل باندې مفکیکیدل باयत پنیک اعمال کیو او څو کوم دا شری نقطې نظر سره دا قابل تعریف دا, دا مقابله ده د محمود الله جل جلاله ورو بل الله جنل الرضا ور باندې مرتب کیږي دا محمود او بل مقابله و میچ هغه دنیا کې نه هغه بوردا بوردا چاهیز دي خبره درته کوم یو ځای یو عام ده حالت دې ښه بنگلې ده بنگلہ تر جنابان سیدا کوشش وی چې دنه زخه د سړی وی داږي سکول موټر کار یا بل تاسو په ټیګرځي نام هغه غارې نو بل سړی وی مؤمن مسلمان چې نه د دنه ماخه غارې پکاره او د دوه سره چې دون بیلنس ده بیلنس په کیسه اوروي دون بیلنس تا پکاره درځي زمما دوه نه بیلنس شي چې لري وګاینسه دا ګوشئ علما فرواي چې کله مقابله د انسانانو خاص کر د مسلمانانو په دنیا کې راشي دا د حلال حد باندې باندې ودرېږي دا به حرام وي ځکه دا حلال کې یو زوابیک دي قوانين دي اگر سره راهني شي بیا به مخه خا حرام ترې او حرام نه روا دي د حرام نه ځان د پشانت د پشانت مقابله په دنیا کې اهم او دا حرام او دشي مقابله نظام بچ کول فرصت ځکه حرامو کې سره ملتلا کی او مو خبره الٹا ده پاک او د پیغمبر باندې سره تعلیمات ملتددي تعلیم راکې دینه متوجه کې چې تاسو په نت اعمالو کې په یو بل باندې مخکېشه انې اعمال یو بل باندې او مونږ ولدی زمونږ د 70 کوشش هم درته پیسې میډیری شي د به ګای کوشش نهونه چې پیسې میډیری شه پلانونه زمما ګاره خوشی او بنگله می خوش او ګاره خوشي څومره د تصور اون کړ چې د فلانی نه زما تقواز یا تاسو یاره د فلانی 70 منځونه راځي په امر سره صبلا و علیه زمونږ د خدای بندې زمونږ پیغمبر امت یو چانده اونوین چیار زمان ده اولاره دیگو سعید تر بیت تا قرآن سنت برابر اکن زمان دونه متقی جورسن لکه پلانی چی جوریگی زمان ده دمیج میدان دنیا ده اللہ و ایلی نه نه دین دین ده زمان مقصد ده او دنیا زمون ضرورت ده امیشه ده پاره مقصد ده اغیره پاره جدوجوه کوشش ده باید انسان غالی اقومت زرت ابي <تصفيق> اعد زرت ابو حضرتك عبد الله ابن مبارك يقولوا يوسفيه ابو زكريا الشريف له شخصيه الشريف دالوه محدثا نده دا دا بده نص حديث كما 40000 طالبان سبحان <تصفيق> الله طالبان من مدرسه حديث كما سبحان او بار سو مکبرین او چاغو برا سپیکر نه وکړه چا بدا حدیث واوري او لا بو ویل به هغه دا بار مکبرین او لوی فقیه هو امام بخاری استاد په امام ابو حنیفه رحم الله شاګیر هو او دا ډیر مالدار اره موږ په دې ځاګه دی ویل چې مالدارانو سره هم کې نستره اغه مالداران, مالداران چې اگه طور زندگی مقصد دنیا اصولی اگه چکم مالدار سرمایدار اگه دندار او داخل او و داخل نور علانر ده اگه ای چیزی در مالداران سرکیه نسته لیم فرمایی وی هر روخ بزم هم جنو خفا با چکم مالدار سرمایدار بزمان کور خوا نزده با غم جنو چو مانا پاردسی خواه علا کور پکار ده اگه اگه سواری بخوا نما بیل مانا پاردسی بہترین سواری پکار نو ما په ویله ما ما نه فارم د قشانت کي کبړې پکار دي نو دا هغه په صحبت کې دا هغه په کې نه ما ته چوپه هم راحت نه دې لا شو امه شپه کوم جنوم او خفه بو بیا سوهق بعد زمان نشيست او برخاست کې نه ستل د غریبانو او فقرا او سرران چې زو هغه سره کې نه ستل لا داو ما کور باندې شکر کور خود نه خله دا هغه سواري, سواري و نه کمزور نو ما شکر او دا حقي كفري ما په خپل كفرو باندې شكر ويسه فرماي فاسترحت شو پیغمبر عليه الصلاه والسلام بہترین زمون د زندګی و مشکلات مشکلاتو د حل د بارے او حدیث مبارک فرمایئ تاسو په دې دنیا کې ژوند او زندګی ته راوي همیشره لپاره د دنیا په معاملې کې تاسو نه چې د نیچه حیثیت والا خلک وي هغه له ګوري د هغه صحبته غواړي د هغه سره کې دا کوشش مکو چې د وزیر اعلی کو او توحید اعظم فریکینه نو شغلان دی وی هغه سره کوشش پیغمبر فرمایي هغه سره او کوم چې د دین په معملي کې نو د دین په معملي کې بس تاکي نستاه صحبت د هغه چا سره څوک نه لوی نه لوی دیندار لوی نه لوی متاتې وي او دا صحبت اثر ده چته د دنیا په مملکې مالدارانو سره کینی په خپل به موجوده نعمتونو باندې او طالب چیرته هم کناعت او صبر ناراز زه کله هغه صحبت اثر دار چا ته ځان طرف نو ته کوشش کې لګیا وې سره برابر شي یا داونه او ناشکری دا ډیره بیکاره بیماری ناشکری دا, دا او سخت ګناث نبی صاحب دعا که اللهم جعلی صبورا خرائی ما صابر بنده او گرده اللهم جعلی شکورا خرائی پاک ما شاکر بند گر او گرده استاپنی همه تونو بارده شکر آده او چې در متقیانو سر نانی کانو سر که نی اغستان پا مرتبه پا تقواه که اوچه که ناغور اثر داره چگه بیعتا زان سر را کنج سره کی. زان سر را کنج که کی. اغزه تری چه کم در او تبوی چې دا دونو لوی موقام فرې ورته کړو مر لپاره په کار نه چې زمونږه موقام ته ورسېږي پیغمبر علیه السلام مبارک زمونږ د حالات د هله لپاره هم دغه حدیث مبارک فرمایلی چې دنیا په معاملې کې لا ل خلق سرکې نه په خپل نعمتونو وب شکر او بس او کله مالدارانه غلط سره کې نه نه شکر بشي کله او دا دین په معنی کې همیشا د لوی لوی اولیاء او بزرګانو مشایخ او علماء لري کینه دا غوډه صحبت اثر داوي چې هغه په شانې وسی هغه دی الله محبوبیتونه الله محبوب شي هغه دی الله عاشقیتونه په الله عاشق شي هغه سولهاونه کړي تم الله صالح او نیکو ګر دی کینه د انسان فطرت او تبیت دا د پیغمبر حدیث مبارک وی کې یو بنی ادم انسان لري وادیا من الظهب او بانی آدم لا او کند او لوی او خلو دا سلو سلوی دا سونی احبا یکون لو دا داورتا محبوبا أغا دا دا. دا و دوستا بگنی تیمانا پاردوان او خلونا او خلونا زهب و راشی انسان طبیت تا ولیکن پدی طبیت معنی کوشش کول پاکاردی صعبا و تاریخ بگوری او سینگا کوشش کلی را انشاءاللہ پدی موضوب بل جمواني بعض کو مبادره الى الخير هيك اعماله طه بيله بيله جل از جل قول ازم المقابل ميدان با وقالو فسقي ده دين په قانون کې دنيا په قانون وسه ورو واسكوني او تنه الله راضا کړی الله دمه تنظیم کول ته فکر تاسرهم او صلى تعالی علی خير خلق محمد واله